Her er de sorte spejder en ny dag er klokken to en sensation. God eftermiddag, god mandag eftermiddag, som man vel godt kan sige, og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde de sorte spejdere. Jeg vil godt sige velkommen til Anders Lund Madsen. Tak skal du have. Jeg vil godt sige velkommen til mig selv. Tak skal du have. Og så vil jeg godt sige hej til dig, Jens, vores øh, webman, <laughs> ikke velkommen. vores, øh, vores producer, In's B. In's B, vores man in the gay community. Hej. Så er vi samlet gry, og jeg er klar til at tage telefoner senere, hvis øh, vi skulle have brug for at der er nogen der skulle tage telefoner for os. Og øh, vores hemmelige redaktionsmedlem er her også i dag. Er han klar egentlig? Skal de sige øh, folk, jeg ved jo, der sidder en masse udenud og tænker, kan vi dog ikke godt få lov til at se jer på webcam? Nej, Nej. fordi øh, vi sender fra et andet studie. Som øh, er et andet studie, fordi at øh, i dag, klokken 16, er der nemlig ikke Mondo. Der er der det, der hedder Madmissionen. Ja. Øh, et program, hvor Nikolaj Kirk og Camilla Jane lige er værter på. Og der ja. har man altså valgt at sige, okay, vi skal lave noget med cashewnødder. Derfor altså, ud så kan I ikke bruge det her studie nu. Nej, og ved at, dig, der er en ting, der slår mig, Anders, når jeg kigger ud over mediefladen. Mm. Og nogen skal jo gøre det. Mm. Det er, at vi til synes er det eneste program, som ikke er på vinterferie. Ja, det er helt rigtigt. Øh, det er jo sjovt. Og øh, der kan jeg da sige til dig, Kære Lytter, årsagen til, vi ikke har ferie. Det er fordi, vi tænker, ikke ligesom godmorgen på morgenbetrage, ikke ligesom verdens bedste formiddag, og, og hvad de ellers er om vi, vi tænker, sammen med Peter og også, det ja. som jo heller godt der Vi er de nej. eneste, der tænker, vil du hvad, Kære Lytter? Vi vil godt give dig det, som vi håber, du godt kan lide at Vi er der ikke så nogen af dem, så tager vi lige på ferie. Også fordi, at det er jo gået op for os, at vi faktisk får nogle ret fede fodboldrejser ved at møde op simpelthen på arbejde. Altså, jeg var jo i i weekenden. Ja, jeg har da også været rimelig meget. Jeg var på Tahiti her i sommer, og det var sådan set bare på øh, forkant af, at hvis jeg lovede at møde op nogle gange i løbet foråret, så ville jeg få bonus, som hedder noget, der hedder en fremmede bonus, ja. man har indført Danmarks Radio. Ja, altså, mit problem er, at jeg kom bare ud og se frem Sønderjyske. Det var måske... Ja, Nej, det er bare en lidt uheldig aftale, du har lavet, ja. men færdig. nok. Det fede er, at vi får nogle rejser, det fede er, at vi får nogle præmier for at møde op. Og ja. altså, så løn selvfølgelig også. I lørdags var der jo Mølle Grand Prix. Øj, hvor var det en dejlig dag. Og øh, vi, vi, vi, vi, vil ikke, vi vil ikke sige så meget om det andet, vi vil bare spille nogle klip i dag. Ja. Fra, øh, fra, fra Grand Prix og øh, vi kan da lige øh, spille lidt af den Er det, det narkoklippet? Nej! det er den sygeste koka at være på scenen. Okay, det var narkoklippet. Og det, synes jeg, er dejligt, at uh, de unge mennesker... Uh, her tænker jeg på ned et hej, som jeg ud fra det hende, der siger det, ikke? Jo, det er for. Det er skønt, at de unge mennesker på den måde uh, sørger for, fordi uh, her indturerer er lidt på vej ned. Men så er det godt, at det, det får en uh, branding her i den bedste sendtid, så de unge mm. ved, hvad det er, der, er. der, der skal tages. Og så og vi kan du lige, lige. lige spille den igen. Lad os det gøre. Hey, det er den sygeste kokain at være på scenen. Ja. Det er jo fedt. Og det er også jeg tror ikke det er noget med at man lige får nogle penge for, for at reklamere for den slags, men det gør i hvert fald et godt indtryk i hele junkie miljøet. Ja, og det er jo meget sammenkædet med med altså ja, det har altså været at der er mange man øh, jamen, jamen, det har netop været det det her gjorde man ikke, men det gør man nu. Ja. så er det product placement. En siger. hike her. Nej, Det er den sygeste kokaein at være på scenen. Vi har... Copenhagen Airport. Det er noget andet en kæld, altså det er det. Det er andre tider, tid. Jamen jeg så jo, skille, jeg, jeg så det var Anettes... en stille porter til jul. Og jeg så, så det jo Annettes mor jo øh, i fjernsynet. Det går jo helt der hun, hun lavede jo. Hun er sød. Hun og Tilsnæer. Hun lavede uh, boksen. Hun lavede boksen i går og det var helt al. Det er Men, også det syreste, kunne jeg ikke alligevel godt. Syreste. Jamen og det ville af jo Er det et fedt udtryk? Det er det Det her det er jo. Hun siger det jo ikke til på Hun siger det også til UCI Sagde hun jo og klædt ud som en eller anden fucking dumt mand. Nå! Vi skal ikke være negative i dag, vi skal Ej, være men positive. Det var det. Og tillykke med alle pointene. Hver eneste ene. Annette yeah. Haik, zero point. <laughs> Annette Haik, zero point. Nej, hun er sød. Jeg synes bare, hun har nogle gange 30 siden af, ikke? Men nu skal vi ikke bare. Jo, det skal vi ikke. Vi kan da godt blive ved med det. Ja, men spil lige igen. Spil lige igen. Jeg kan sige, at øh, vi spiller den igen om lidt, for det kan jeg ikke. Nu har vi startet oh, det her. Velkommen til Velkommen. De Sorte Spejder. Som er på job. Vi har lovet i dag, at hele vores anden time, altså time i det sorte spejler i dag mellem 15 og 16, vil lyde sådan her. På eftermiddag og velkommen til programmet, som vi har valgt at kalde... De sorte spejder. <laughs> sådan lyder vi, når vi bliver kørt øh, ned i cirka 50 procent. Ellers får nogen drik. Ja. Men øh, kære lytter, det er sådan, at øh, rent teknisk for at kunne gøre det her, ja. så øh, er det ikke bare lige noget, man gør i her. Nej. Derfor, øh, fordi den tekniker, der skulle have hjulpet os øh, til at starte med, han har så valgt at holde vinterferie, øh, ligesom alle andre programmer. Undtagen Peter Pals og jeg har valgt det, ikke? Og, og, os. Og, mig. Og, og dig og Jens. Og, Jens. og Gry. Og, yes. og, og jeg vil bare sige, at øh, i morgen... Og ja, nu ved jeg, at folk muligvis kan blive sure på os, men det er altså ja. først i morgen, vi, vi kan gør ikke gøre det før i morgen, fordi teknikerne er på vinterferie. Nemlig, og øh, vi gør det i morgen. Ja. Vi kender ham ind på vinterferie. Nej, vi har taget uh, Diskusvensen en god gammel øh, tekniker her på stationen, som heller ikke har valgt at holde vinterferie. Ja. Han hjælper os, ja. og så i morgen, der vil vi lyde, som vi skulle have lyttet dag. Fra 15 til 16. Ja. Så var der en anden ting mere. Ja, hvad var nu det? Hvad var nu det, vi skulle huske? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan, mens du kommer i tanke om at sige det, at øh, vi jo øh, og mange sidder og venter på at glæde Vi har hjemme. Vi har hjemme. Det udkommer mandag. Og det er jo en særlig mandag, Anders. Og det er en mandag, hvor man kan sige, at glæden er lidt blandet med sorg. Hvorfor det? Fordi at øh, du og jeg øh, lod jeg jo engang for i år interview til hjemmet. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Fordi at vi jo godt vil udtrykke vores øh, glæde. Ved bladet, ja. Og, ved bladet. Og fordi også, fordi vi godt vil give lidt tilbage. Og der havde jeg... Da, nu ved jeg nu har du stoppet mig, hvis du var løgn, men jeg havde indtryk af, at det var en der gik godt, ikke? Og så tænkte jeg, at når det går godt, så kunne det jo godt være, at man, at man var på forsiden, at mm. der kom en henvisning i hvert fald. Mm. Eller andet, ikke? Men der er, vi er i, i den her uge, kan jeg sige. Men det kan man jo ikke se, hvis man kigger på forsiden hjemmet, fordi det er fuldstændig domineret af tartelette-tillæg. Øh, så vi altså, er så slået af tartelette-tillæg. Så er let fyldt med lidt anderledes fyldt end øh, hønsbars spars? det er eller det ikke, det, er, det klassiske tartelette med fjerkræ og så tarteletter med svampe, og det er den, der hedder Anette Haig-modellen. Ja. Så er der, hvordan man selv laver sin tartelet, og så man kan man lave med tartel Fiskemanden tager letter, tager lidt om skalddyr, kan tager lidt fryses, ja det kan de. Meget tager letter, men der er ikke et ord. Og så kommer man ind i bladet. Og så der, der side er vi på. Vi, ja, vi er, er. først i bladet, ikke? Det, det, det tror jeg så ikke, man kan sige. Vi er det, der hedder øh, Agterlanternen. <laughs> øh, lige vi, vi kom, før opsat. Kom, vi, kom, vi kommer efter, hvad der sker i næste uges udgave i hjemmet. Vi kommer efter, øh, hvad kan vi ellers fulde i bladet. Vi kommer efter øh, den store roman om kongedatteren, vi kommer efter hjemmet på nettet. Vi kommer efter åte disse minder. Vi kommer efter snigemorderen, lignede en livvægt vagt går ud fra. Vi kommer efter naturlægebrevkassen. Det er så, vi kommer efter fucking dyrlægen. Må jeg lige se dem? Ja, nej, fordi du bliver i dårlig at se det. Og har man gjort noget som helst for at reducere de ganske enkle huder, om vi havde den dag? Nej, det har man ikke gjort. Men han har tænkt sig, gud, kan vi ikke skrue det op for det røde? Det kunne man nok, tror jeg. Det er den sygeste kokain at være i hjemmet. Det var forkert udtryk. Når noget fedt, det er kokain, ikke? Ja, det tror jeg Undskyld. Jeg vil lige sige, at øh, i dagens program i dag, der kan man øh, blandt andet også selvfølgelig høre noget fra, fra hjemmet. Vi skal snakke om hår i Grækenland. Ja, Så øh, vil jeg meget gerne give min egen øh, udgave af øh, øh, ekon. Jeg vil godt lave min egen intro af Ekon's Smack That. Jeg vil godt øh, oversætte den til dansk, eller i hvert fald øh, opføre den som et talesstykke. Hey Convagt! Hvis du, har set videoen, hvis du ikke har set videoen af Akon, så gå lige ind på forbi hjemmesiden dr.dk-spejder. Så kan du se den derinde, og øh, så vil jeg fremføre den af For jeg er tosset med Akon, jeg er tosset med det nu. På lørdag på DR1, der er der det store indsamlingsshow, ja. hvor at, øh, man samler ind til det seks eller syv største i er i landet, er gået sammen. ind til Afrika, og så har gået sammen i et stort øh, show. Og jeg glæder meget til at se det, ja. fordi at vi har jo insiderviden for at vide, at det bliver et rigtig godt show. Det er god underholdning, ja, udover fordi, at det støtter at et ved, godt formål. Signe linkøs, jeg ved det jo. Fuldstændig rigtigt. Mm -hmm. Og uh, Jesper, eller undskyld, nej det hedder han jo ikke rigtigt. Jesper Holm, han der jo er inde i Kanonkongen. Nå ja. Altså Kanonkongen, han, han vil er... også være med på showet. Han vil også... Ja, også Og Reimer Bo. Han er også inde i Kanonkongen, eller... Øh, <laughs> Det kan du godt glæde til, men, men vi vil jo følge op, og vi kører det på vores egen lille måde, fordi at der er en organisation, ja. som, som ikke får ikke nok fokus med. i øjeblikket, heller ikke for nok penge. Jamen, så er også en eller anden grund, at ikke er med øh, på fredag. Hvilket undrer hvor meget? Ja, på den anden side. Hvor meget gør de for Afrika egentlig? Ikke så meget heller. Nej. Men derfor der er der synd for dem alligevel. Mm. Fordi det er rigtig langt siden, der har været nogle kendte danskere, der har stået frem og sagt, ja, dem støtter jeg. Ja. Og hvordan kan det være? Jeg tror, de er på vej ned. Tror du det? Jeg tror det var ned. Jeg tror at det John Savol lavede den der film, hvor han altså den der hvor de var nogle romohyr der kom, ikke? Mm -hmm. At den er ret lufterne luften og vingerne. Der tror jeg, det, begyndte, det tror jeg det begyndte, det tror jeg lige, det var det sat sig på, den to verden med storm og så kom det. Og så væltede den med medlemmer. Ja. ja. Og du kan se, hvis du står Som nede. Som Cruise for eksempel, ikke? Missing the Impossible, at den gik heller ikke rigtigt, eller træerne eller hvor mange de nu har nå at lave. Nej, det gik, de gik ikke. heller ikke rigtigt. Men de er altså noget af det sjoveste hele verden der at sætte sig ned på rådhuspladsen 3 minutter i 9 om morgenen og så bare vente og så se. Hvor kommer alle dem i meget grimme gabardinbukser? Ja, de er alle sammen, fordi de skal møde klokken 9. Og, de kommer, og ingen ved, hvor de kommer fra. Mm. Alle ved bare, at de skår i jernbanegade, og mm. der ligger hovedkontoret. Så kommer de altså 3 minutter ind ind ind, til 209, så er hele rådspladsen fuldstændig blå, eller mørkeblå, af meget, meget grimme gabardinbukser. Og de kan have alt muligt på på overkroppen. Mm. Og om det er altså en sådan hvis man, øh, altså hvis man siger, kan de blive kræmmer? Ja, det kan de. Det er en utrolig grim buks, og det er ikke for sådan Jeg synes bare det er enormt synd, for jeg går ud for, at det er nogen man får udleveret. Mm. Øh, og så kan man godt sige, de har penge. Udleveret, det er måske så meget, men de har fået lov til at lov at købe dem ikke. Ja. Og det er også i håbet om, at de måske kunne få en uh, udvidet kærløb, og vi nu har gjort det, vi gør nu. Mm. Vi spiller tre træk med artister, og om man vil, eller med, med kunstnere, som alle sammen er tilknyttet. Scientology. Ja. Og øh, vi starter med Juliette and the Ja, Juliette Lewis, som jo har været Scientolog hele sit liv, fordi ja. hendes forældre ligesom førte hende ind i det. Og derefter Olivia Newton-John, hun er så vidt vidtvis ikke med i Scientology, <laughs> men det er Trondt Havolta, og han er jo, siger jo lidt på det nummer. Ja, det gør Og så er du også alle sammen begge. Ja, begge. Med Devil's haircut, overført betydning, jeg ved det ikke. Nej, nej, men øh, en hyggelig lille fyr, som også, øh, som også forstår at sende penge videre, for de går vi ud fra, de går. Det, det må vi gå ud Jeg ved, John holder lidt selv. John Travolta? Ja. Fordi han kan få en lige flyver, ikke? Ja, han har en flyver, hvor han lige kan gå fra sit hus, fra sit køkken, og så tog han efter, så sidder i Cockpit en 747. Det er rimelig tjekket. Sans Om... Så er der en, en sød lytter, der har sendt billede af, af John Travolta's grund. Og hus, hvor det går at fremgår, at jeg var for stor i munden. Han har jo kun en 707. En bunge 707, ja. Men han har i en 747 før. Det har han. Han har så bare valgt at sætte den lille derhjemme. Og der må jeg så sige, at John Tavolta, muligt han har givet pengene til nogle andre, men han har også beholdt nogle af dem selv, fordi manden har jo egen landingsbane. Ja. Jeg ved ikke, om der kan lande en 747 der, men en bunge 707 kan godt lande. Ja, og det betyder, at sidste gang han var i Berlin, der kunne han jo altså sætte sig rejse sig fra morboet sammen med sin familie, ikke? og så sætte sig ud i flyveren direkte, uden at klæde om, uden noget andet. Og så flyve, og så være i, uh, i Tempelhof. Nej, ah, det var næppe Tempelhof. Det var også lige meget. Lufthavn. 7 uh, timer senere. Uden problemer. Jeg ved ikke, om det er med pas og sådan noget, hvad man gør, når man flyver derhjemmefra. Nej, jeg tror... Ja, det er da egentlig et godt spørgsmål. Næs. Jeg tror ikke, at han... Øh... Har han, ikke. han er ikke i en egen, egen pas. Paskontrol. Har han vel næppe? Men han skal selvfølgelig vise, hvor han lander i Europa. Jo, men han skal ikke for at komme ud og på den med tal det tekster, fordi det er kun ham selv, der givet fald. Han kunne jo tage alle de våben med, hvis han ville. Ja, men han kan bare lade dem blive flyvende. Hey. Vi lukker jo altid mandagens program med at læse detestes tips op for hjemme. Ja. Og i dag, der bliver de ekstra gode tip. Men vi vil godt lige have en lille smagsprøve. Udover, at, at det kan lyde lidt selvcentreret, og det er det måske også, men der er der jo et stort interview. Ja. To sider med dig og jeg, Anders. Ja. På en meget fremtrædende plads på side 130. Altså efter læser, Og ja, efter... Efter, efter en, et, et, et tema om sukulenter. Sukkulent, det. er nogen slags kaktus. Oh, det kommer oh, efter kaktus. Det er tungt stof, der. Oh. Men øh, <laughs> der er noget med en misterklør, kan jeg forstå. Ja, det er det der. I dyrlægens brevkasse. Spørg dyrlægen, ikke? Ja, spørg dyrlægen, der det er svært, den konkurrere med kaninen og ledningen og alene hjemme, men alligevel har jeg valgt, at øh, missen klør sig. <laughs> der er sådan nogle gode undertoner i jo. <laughs> Jamen, så læste den derop, der op, <laughs> da. Ja, det er jo pisat. Ja, øh, vi har en mis på to år, som kræser sig meget. Det har den gjort i cirka et år. Vi troede først, det var øerne, <laughs> men dyrlægene afviste Det <laughs> ja. Den han vidste dog ikke, hvad årsagen var og give den antibiotika og noget kløestillende. Det hjalp min tid, men nu er det galt igen. Hvad tror du, det kan være? Vi synes jo, det er synd for misen, for den virker meget generet. Jeg synes, det lyder som en allergisk tilstand, siger dyrlægen, som giver udslag, at misen kræsser sig. Hvis den ikke har kløe andre steder på kroppen, så drejer det sig sandsynligvis om fødevareallergi. Derfor synes jeg, vi skulle skifte dyrlæge. Næ, slutter fodret. Det var Næ, Dyrlæger sælger mad til misser med formodet allergi. Så få en snak med ham om den mulighed. Hjælper det ikke, så er der i dag mulighed med at udrede en mis... Hvad fanden? <laughs> udrede en mis med allergi ved hjælp af en blodprøve. Det sidst forstår jeg simpelthen ikke. Tak. Øh... Det er sjovt på den måde at det øh, køre på den dobbelthed mellem begrebet. Mis, og... mis Og missen... jeg lytter lige nu sidder vi og leh op til et af de bedste indslag, der har øh. her i dansk radiohistorie. Jeg skal bare lige vide, okay. valramme 1, valg ramme 2 og så hundre tab, så 13 sekunder til sidst. Det er korrekt. Det vi, kan forekomme øh, som et renevuldebygge, med dag er stor. Det er spas, det sker. Og der er måske også nogen, der sidder sig over, når vi starter programmet her, at vi, øh, vi præsenterer vores øh, producer. Jens B. Jens, det er jo sådan noget, man plejer at gøre. Det er, at du legner op til, til, til det, vi skal afspille. Du er Men, foder, skal man men øh. det skete heller ikke rigtigt her. Jeg har da lige siddet og klippet. Har du set det? Jeg har lige det der klippet. <laughs> Nærbetinder, Jamen, velkommen til den anden time. I den her time. Øh... Står det så i dine <laughs> Prøv at høre i dine blåbog. Prøv at høre din anden time, ikke? Der vil jeg godt... I den her anden time. Mm -hmm. Der prøv, skal vi høre det her. Smack that all on the floor. Smack that till you get so... Smack that till you... Jeg hader det nummer. Så sindssygt. Og, og, og jeg kan ikke lade være med at synge det. Og det er ikke derfor, jeg hader det. Det er bare, jeg skal, jeg skal senere lave den danske udgave af den video i rap. Det beder jeg mig meget til. Jeg ved, at det bliver godt. Hey Convict! Skal jeg så sige. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad det handler om, men Nå. det er fordi, jeg er 43. Jamen, det er rigtigt. Men det er noget, de unge går og lytter ja, til Ja, det er det. Men nu skal du høre noget, de unge ikke lytter til. Så kan jeg mærke, at vi er ved at være helt fred yeah. nu. Er du klar? Anderslund massen, øh, du vil nu læse en nyhedshistorie op, yeah. linket til en øh, til. Det, er en et -klip. det var fuldt en rigtigt. Kl. 140 patræen hedder der, der er Andreas Hald spillet et klip. Det klip har vi nu taget under en kærlig behandling. Du yeah. har skrevet en ny historie til klippet. Det er Christian, der kom med, det skal jeg sige. Okay. Christian Poulsen. Det er mig, der har klippet den. Det er dig, der er det. Ja, men det var Christian Rasmussen undskyld øh, fra København, som, som sagde ringet en eller med i det. Så hvis du har også idéer til programmet, så kan du se, hvem nemt det er. Hvis du har bedre idé, end vores webmaster, Jens, har oh, ja. til programmet, Big så kan chance. du mail ind til os, satansøgn, Skriv, hvilken idé, det skal være, og så kan det være, at vi sender det i radioen. Ligesom som Christian ja, måske det er det jo producer. Hmm? Det kan også godt være, eller webmaster. <skrøk> eller our man in the gay community. Nej, det tror jeg ikke. Den vil jeg beholde. Er, er der en pæl, der står strunk, så er det den. Det var måske lave lidt ærgerligt at sige <laughs> det her, men... <laughs> det var da et kedeligt billede. Godt, vi er Nå. klar med det, vi kalder uh, internt her i huset, kalder rammehistorie, korrekt? Ja, og det er jo lidt, det er et lille forsøg, fordi at det gik jo meget stærkt. Christian lige kom med idéen, og så prøvede vi at bygge noget op mm. omkring. Men jeg synes, den, jeg synes, den er sket. men lad os nu se. Det er tre dele, ikke? Ja, det er korrekt, fordi jeg synes, der er noget, vi ikke er klar til at sige farvel til endnu. Øh, men, men lad os prøve at se, hvad det er. Og det er som altid, når man går lidt i panik, øh, har fået lidt seksuelle undertoner. Øh, så det beder jeg om tilgivelse for, på forhånd. Er du klar? Ja, ja så er det. Oh, måske. Kom. Og det er, fordi vi er lidt uh, distraherede af, at uh, Anders sidder og ser uh, noget på kanal København. Mm. Så det <laughs> er utrolig godt. Så hvis man er i Københavnsområdet og tænker, jeg vil da godt se det fjernsynet også, så lad være at slukke for os. Men sæt lige billede på for at få fjernsynet i København. Det skal jeg ikke. Kom nu, vi skal okay. videre. Nej. Fokus. De fleste unge mænd har oplevet problemer med... Øh, Forfar. Undskyld, Jamen, det bliver lidt, nu bliver jeg lidt nervøs. Det skal du ikke blive, ja. der, okay. ligesom der er kun også. Det er fordi, jeg prøver at lyde ligesom ham der nyderne. Der er kun også. det er også nok. De fleste unge mænd har oplevet problemer med testiklerne, som ikke vil falde ned i bunden efter en kold svømmensur i havet. Men de færreste har vel oplevet det i en så ekstrem grad, som Ole Grynbrauen fra Tris Ville gjorde søndag eftermiddag. Her til morgen, der ligger den uh, cirka 100 meter fra, hvor vi skubbede den ud i går aftes, og, og nu er den død. <laughs> overleve ved Hillerød sygehus, Arne Notkin, er overbevist om, at forklaringen skal findes i Oles alder, samt et fænomen, han har valgt at kalde GPS Det må jo altså være navigatoren, der, der er gået i udue, for, fordi de, de svømmer på land hele tiden, jo. altså det vil i den forkerte retning Men, men kone derimod, hun er glad som en fisk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 Hvad havde Meget med? få ting. Det kan være, at i radioen oh. lyder som om, at jeg er altid en sur laban og træt det. er jeg oh. jo ikke. Det er, fordi det er, jeg er rødtop, jo ikke. jo. af de er, at jeg er en hissibrop. De røde oh, er jo hissie oh, jo Som et jævlebord-lane, du. Og <laughs> øhm, <laughs> jeg hader ikke nummer, smag-vat. Jeg tager hårdt øje i mund nu og siger, at jeg synes, at det er noget lort. Jamen, hvem er det? Og jeg forstår ikke, hvorfor Eminem, som jeg jo som sådan godt kan lide, for jeg kan jo som sådan godt lide RB og hip -hop og sådan noget, det er bare et rigtig dårligt nummer. Og i starten af hans video til SmackLat, som du kan se på vores hjemmeside, dr.dk-spejder, der kan man jo se, at han også har en feltmadras. Han er jo et stikkersvin, en tyskertøs. Jamen, nu, hvis du koncentrerer dig. Jamen, jeg er ved at prøve at finde noget strøg. Ah. Okay, øjeblik. Så stopper vi lige. Vi venter lige, andre, skal, <laughs> skal lige have skal lige, sin videre. computer. Så stopper vi der lige. Ja, så er vi igen. Tak. Hvad hedder det? Skal vi starte forfra? Nej, nej, nej. Nej men v vitoen her. Akon er noget lort. Øh, men jeg ved jeg ikke, hvad det er. Smack that all over the floor. Smack nine. Ha, na, na, na, na. Jeg er meget spændt på, at vi skal genopføre den, kan jeg forstå. Jamen, det vi bare skal, det er, at vi skal ikke spille noget. Det ville være dogt. Men vi skal til ja. genopføre øh, starten af vitoen. Og øh, det er jo kun mig, der har hørt den, kan jeg forstå. Jamen, Jens har det også, fordi ja. han er der ung. Du kan lige høre noget af den her, sådan jeg lød den. på okay. det her, Okay. Convict up front. Nå, men du kender den godt nu, Angler du hører den her. Den kender du godt, den hører børnene der. Nej, men det, det er nok Okay, fint nok. Det vi så skal nu, det er at i introen af videoen, der sidder han. Øh, han er i fængsel. Ja. Han sidder med sin iPod i ørene og øh, sidder og hører sig andre og smak, nah, sidder han så syng højt. Og så kommer der en politibetjent ind og siger, hey convict Hej, fang. Øh, du skal hjælpe os. Fordi at øh, vi skal finde et vidne, og så siger han, det tror jeg ikke, jeg ved, hvad får jeg ud af det? Du får 24 timer ude i det fri. Og som feltmadras, som Ekon er, så siger han, jo klart, jeg vil godt det ud og stikke nogle af mine venner, for at få 24 timer fri, for at synge smack that, ikke? Nu hører vi de intro Anders. Ja, jeg klar. Den var 45 sekunder af videoen, ja. og bagefter fremfører vi den bagefter. Du er, jeg er Ekon, og du vil være... Så du stikker en Detektiv. Ja, jeg jeg stikker svine Skal du høre? Skal du bare høre? Okay. Smack that all on the floor. That's insane in a Smack that you get so Smack that you get so Smack that. Oh, oh smack that. I oh, do hey, so yeah, oh. uh -uh. uh -uh. got a name, cop? Jack Gates. Yeah, Jack, Jack, Jack Gates. I need your help finding a witness. Yeah, we'll already been here for you know? a nah, no. Why you think I want to help him? Matter of fact, will send it for me? 24 hour lease from this place. I haven't seen an old friend. So when do we get started? Hang, hey, total oh, stikker svin. Men okay, han øh, vil altså godt lige ud i 24 timer. Er du klar? Ja, klar. klar eller er du færdig med kompilier? Nej, ja, jeg ja, er ja, klar. God. Er du klar? Ja. Vi kører den ned under. Og så okay. kører vi den ovenover. Ja? ja, ja, Og jeg jeg synger bare på engelsk. Du siger det på dansk. Eller skal ja, ja. du sige det på engelsk? Nej, det er på dansk, man. Okay, vi siger det. Smack that all over the floor. Smack that all over the floor. Smack man, Smack that. Okay. Smack that, smack that, smack that. Hej Fang. Hej Fange. Det Fange. Gør det Fange. Har du navn betjent? Jack Gates. Jeg yeah, hedder Jack uh, Gade. Jeg har brug for din hjælp for at finde en. Hvorfor tror du jeg er hjælpe? Matterfack, Hvad er der for mig? Can Hvad er, for er, vi er I need det for mig? Så 24 timer er lød for det her sted. an old friend. Er det mig? Så when do we get started? Jeg forstår ikke til sidste. Fuck. Han siger bare, hvornår starter vi? Nu skal vi have sted. Ja, hvad siger Skal vi se en gammel ven? Er det mig eller dig, vi siger det? Det er... Det, det er Jack ham. Gates. Det er Jack Gates. <laughs> Fuck. Skal vi ikke bare lade den ligge herfra? Eller skal vi bare køre den? Skal vi tage ja. igen? Ja, igen. igen? Han igen. Han igen. Også fordi, du var ikke rigtig med i starten. Okay. Smack that all over the floor, smack that. Stop et øjeblik, Anders. Du kan jo ikke sige smack that yeah, yeah. hvis det... Det er jo ikke på dansk. Der skal du sige uh, smæk den, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det er det sygeste kopien. Smæk den over det på... Nej, nej, nej, Anders. All over the er ikke dansk. Hold nu, ah, det, er, det er dig, der har den på hjernen, den her. Så det må det du kunne... Smæk den helt hen eller gulvet. <laughs> jeg ved ikke, hvad det Smæk den hen over gulvet. Smæk den, så du får man hårdt sår på. That, <laughs> og sår på. Hey, fanger. Ja. Hen over gulvet. Ja, Ja, Har du en 9%. Uh, jeg hedder Jack Gade. I need your help jeg har prøv at hjælpe for at finde videre. Hvad makes you think I help hvad, jeg tror, det, der dig? for mig. Hvad, hvad for jeg får det? 24 timer frihed for det, uh, 20, times, uh, frihed fra det her sted. Hvad uh, måske se en gamle vand. Så so when we get started. Okay man, hvornår vi starter vi sindssygt. Når... <laughs> crazy banana shit. <laughs> Jeg er øh, ked af... Ja, vi har fået en søndflod af øh, beskeder fra vores lytter. Som om, at, jo... Ja, vi har sagt noget forkert. De hedder ikke All on the floor for det første, når han synger... Smack hvad er det? All on the floor, tror jeg. Så synger han... All over the, all store. Over the store. Ja, og, og det, øh, Jack Gate er jo ikke oversat med Jack Gade, men med Jens Port. Så <laughs> og vi, det gør vi er, det gør vi har lavet noget forkert, så vi er nødt til at gøre det igen. Vi bliver nødt til at tage den igen. Og, og tak fordi, at I selvfølgelig har... har øh, Følg op, op på det Præciseret ja. mm, mm, mm, mm. Er vi klar? Ja, jeg tror vi er klar Og jeg tror også, nu kan vi gøre den Og jeg skal sige det Nej, den kan ikke komme til en ringtone Nej, det kan den ikke Lad os prøve Okay Smag den over hele butikken Ej Anders, stop <laughs> you get so Hvad? Du kommer fra Du har da ikke kommet ind halvden efter Jeg skal sige, smæk den ned i gulvet ja, over hele butikken Indtil du får hård ud på såret Nej, på såret. ja Sådan Smæk den ned i gulvet over ja. hele butikken Indtil du får hård på såret Ja Sådan er du klar? Smack den all, hele butikken. i hele butikken. Hey, fange. Hey, fange. You got a name, cop? Har du et navn, Jack Gates. Yeah, Jens Need your help. Jeg har brug for din hjælp for at finde vidne. What makes you think I want to help? tror du, jeg vil hjælpe dig? Fact, for Hvad får jeg for det? 24 timers uh, frihed for det her sted. Sin oh, we so when do we get started? Hvornår starter vi? <laughs> Sådan. Det var damn dejligt. Sådan sat på plads. Nu skal vi til gengæld i gang i en god gammeldags quiz. Yeah. Og det foregår på følgende måde, kære lytter. Du skal ringe ind til os 73x20, når vi siger til. Det foregår på den måde, at... Du sætter den netop nu, mens jeg taler, laver en bingoplade. En bingoplade består af en plade med en masse felter. 15? Og i, øh, nej, ikke Det kan oh, felter. Nej, det er ikke fuldstændig, fuldstændig, felter. Nej, og øh, i de her felter, der skriver du 15 tal ned mellem 1 og 90, begge inklusive. Og så lytter du til den radio, når min gode kollega, vend og medvært, som sidder udenbart til højre for ham, Ars massen? Ja. han trækker den over, så siger han, det er bare et eksempel, kunne han sige 66? Det kunne være. Og så ringer 7320 hvis du mener, at du er bingo. Når du så kommer igennem, når vi andre siger, siger, hallo, hvem har vi igennem? Hello, hvem er vi igennem? Så det første, du siger, det er tillids-bingo. Så har du vundet. Så har du vundet en mulepoose. Længere den, ikke. Nej, ja, så nemt er det. Så øh, spiller vi måske lige et stykke musik. Det kan vi godt finde Det gør op. vi nemlig. Ja. Øh, jeg kan sige, det bliver Blue Foundation End of the Day eller ja, noget. Ja, altså, så frem øh, med og, du... og så.. tager vi en ny lytter igennem, så spiller vi pladen fuld. vi spiller fuld og så tager vi ny lytter igennem. Det er det, ja, det, ja. det, Skal jeg starte for sådan Nej, det er det jo... Og.. Øh, så er der en ny lytter, der vinder en bonus. Og til de mange svenske lytter, som jeg ved forsøger at ringe ind, så sige, at de må godt ringe ind, øh, altså svaret et halvt sekund før de andre, fordi de skal ringe en anden kone. Hey convict! Hey, Frank. <laughs> er vi klar? Ja, jeg tror, vi er klar. Ablek, så skal jeg nemlig det der lige fundet vores. Vi skal lige have vores bigband-musik. Bigbane, som jo får endelig den nye koncertscene. Det er Nå nej, det skal ikke pigband. Det er ah, big big Jeg tror bare, de er henvist til en meget, meget lille bitte big tekst. Men det er nok bedst, vi ikke berører det emne det med. Det er rører vi ikke ved. Jeg startede det her musik, og tak til DS Big Bands, som spiller Knucksnet, for at have lavet det her stykke musik til os. Faktisk alt det musik, vi bruger også som intro. Og jeg kan sige, det. at de her dingler kommer til at vokse mere og mere som tiden går. Ja. Vi har lavet nogle, hvor der også bliver sunget på. Ja. Ikke hvor vi synger, men nogle andre synger for os. Nogle rigtig sanger. Og vi mangler lige nogle tekster til det, og så er vi altså klar til at. Ja, det er det så tæt på? At være der. Skal vi spille demo udgaver i morgen? Ja. Yeah. Det kunne vi måske godt. I morgen er det jo fransk, Ja, tysk tirsdag. Ja, det var det altså Så Til den lige. Skal lige have noget? Så Sådan. Sådan der. Anders en massen. Jeg er klar. Jeg har allerede til prøvet første det første nummer. tal. Det, er det er første nummer 41. 41 er det første nummer. 73 gange 20 er telefonnummer. 41. Husk at sige Tilles Bingo som det allerførste nummer, kommer her i køben. 41, 41 er, det er det første nummer. 41. 41. 41. Og vi tager et nummer til. Og vi har en igennem. Hallo? Hallo? Det er Tilles Bingo. Teknisk set er det vel egentlig ikke korrekt, Anders, men jeg synes, at det lyder så pænt, og jeg, også som om det var et ord, så jeg synes... Vi holder det, man... den. Ja. Tilles Bingo. Tillykke. lykke. Hvem har vi igennem? Jeg hedder Helle. Goddag Helle, og velkommen til programmet. Hej Helle. Tak. Og mange gange tillykke. Æ, Helle, du er jo uh, vundet, og Jens, du skal måske fortælle lytteren, eller Helle, hvad er det, Helle har vundet? Helle har vundet en De Sorte Spejder Mulepose. Og er der noget i den i den her uge? Nej. Nå, det er fint. Vi, vi har et tema, der hedder øh, øh, Godt ord igen uge. Er det den her uge? Ja. Jamen, så er der et godt ord igen. Sådan. Det er kunne... <laughs> Sådan. Helle, velkommen til programmet. Hvor ringer du fra, hende? Jeg tænker for Vandløse. For Vandløse, lidt uden for København? Eller det er ja. jo sådan set Københavns Kommune. <laughs> ja, det er sådan set, ja. Og helt hvad laver du til daglig? Ja, Jeg er lærer. Så op, du har vinterferie sig. denne uge? Nej, jeg sidder med benet op ad. Jeg har fået opereret en to. Nej, hvad er der sket med to? Ja, det er ikke var i sidste uge, så har det måske været en festlig skavang. Ja. <laughs> ja. Er den af sidestillet Men, med dropfod? Er det, er, er det kun én to? Hvorfor ikke er dem alle, når man har kniven fremme? Det er sådan noget med negle, der går ned og skal, skal en noget. Uf. <laughs> det går ja. alt. Men du kunne vel i virkeligheden godt sidde ved katedralen og undervise. Ja. Og strengt taget. Det kunne jeg godt med chance for en eller anden elev bankede i liv banket i min to. Og hvilken klasse eller, underviser en under. <laughs> Hvad var? Hvilke klasse du? Hvilken klasse træner og underviser du har? Øh, det er lige fra 3. op til 7. klasse. Okay. Okay. Altså, hvis nogle gange interview det lidt ligesom kriminalpolitiet gør. <laughs> men, nej, men ja, det med, bare, bare ind til det jo. <laughs> men du spørger ind dig om, at jeg var engang i en retssag, det er det på samme måde, som jeg tror, hele har lige nu, bortset for at jeg ikke havde nogen to. Altså, havde <laughs> karaktervidende? Ja. Det lyder rimelig vildt. Ja, det var det også, men øh, ved savsøger, ja. men, men det er ikke altid godt at være karaktervidne, hvis man selv har en dårlig karakter. Men, det er, det er lige, ikke noget, vi skal trætte de er lige så med. De her ikke nævninger, har jeg jo lavet mig fortælle. Ja, men jeg vil også, men jeg har ikke hørt. Mm. Ved du jeg vil sige, det er øvrigt, ja. men det er ikke noget, der... Jeg har skrevet et brev til Nykredit, ja. fordi de ikke kan finde ud af at lade være med at bruge den der sang i deres lort lortreklamer. Så du har simpelthen skrevet jeg... et brev til dem? Jamen, jeg har ikke hørt noget fra dem. Du skal jo også skrive til deres reklamebureau egentlig? Nej, fordi jeg har indtryk af, at det er trods alt ikke reklamebureauet, der reagerer, men efterhånden kunne man jo blive i tvivl. Nå, det er ikke noget, vi skal træt hælde med. Vi skal bare hælde. Ja. Hvilken er er det der er opereret? Det der med, stor, hvilken orden? stor tun, ja. Ja, ja. Og hvor lang rekommendens skal man pådrage sig altså, efter sådan en sådan omgang? Øh, de rekommenderer 10 dage, men øh, jeg er tilbage igen på fredag. Nu skal du passe på, at du selv for hårdt, jo. Ja, ja. Hele, hvornår har I vinterferie? Altså på den skole, hvor jeg underviser, har vi ikke vinterferie, der har vi så længere ferie. Andre, andre... I stedet for har I sprunget 8. klasse over. <laughs> ja. <laughs> det er også utroligt. Alle elever i 8. klasse, helt ærligt. Altså, Nej, 7. jeg piger i 7 og drenge i 8. Der er jo ikke noget værre. Øh, 8. klasse er værst. Jamen er det ikke det, man frygter ved som læger? Synes jeg? Fordi der, der er ingenting, der ligesom fungerer. Hverken Ej. indenpå eller udenpå. <laughs> Det er rigtigt. Og så hvis man kunne sammen alle ferien sammen, og så lægge den simpelthen, hvis gik for syvende, og så er de fri et år, og så kommer de tilbage i nye. Det nu nogle drenge i, i 8. klasse, det er Lippseborg med vores størrelse 200 sko, men man er ja. stadigvæk kun øh, 1 meter 5 høj. Ja. Helle, vi skal til at ringe af, fordi vi skal også nu have tips for hjem. Ja. Men vi vil gerne sige tillykke, og vi vil også sige, er der nogen, der, øh, der har fortjent en præmis, så er det dig, fordi, og den bliver sendt, og det må du gøre hurtigt, ja. så Helle kan nå at få den under sin rekandalisens. Måske ah det er måske lige at så vil jeg glæde med at bagefter. Ja, præcis. Helle, det du skal gøre, er til satansøgn, ja. I emnefeltet skriver du Blue Foundation. Blue Foundation. Ja. Og ja. så sender du din adresse, æ, din adresse til os i e mailen. Så kommer Jens den anden, eller gaven. Og så ja. får, får du et nummer her. Og have en god bedring med togen, og en god uge. Tak, tak. Helle, ha det godt. Hej. I lige måde. Hej. Hej. Mine damer og herrer, vi skal have tips for hjemmet. Og tips for hjemmet, det er jo læsertips, som er i hjemmet. Folk sender et tip ind, og de har en god idé om noget. Og så bliver det en offentlig så kan man vinde 100 kroner. Eller man kan få en øh, mulepose. Og grunden til, at vi har mulepose her i programmet, det er selvfølgelig fordi, at vi godt bliver efterlignet hjemmet. Danmarks bedste ugeblad, og dog. Øhm vi har nogle tips, og hvordan ser de ud? Hvordan, de ud? hvordan er det overordnet, inden vi kaster sig ud Altså udenbart ikke, ikke, ikke helt vilde låne, vel? Fordi at, ø, det er som om... Og nu vil jeg ikke begynde at male nogen fanden på væggen. Men det er som om, at de tips, der var utrolig gode for et halvt år siden, ikke er helt så gode længere. Er det fordi, at ø, det altså, de tipsene er blevet dårligere, eller er det simpelthen fordi, at vi har læst for mange op nu til, at, Nå, men det at der det har fordi, været så store guldkorn på et tidspunkt? Det er vel fordi, at... Ø, Altså, de er vel ikke bedre end dem, der bliver sendt ind. Andet, andet skal vi ikke være, for jeg skulle selv til at opfinde det, og det skal jeg ikke de gør. Ej. Så det er jo simpelthen kvaliteten. Måske har, har den danske befolkning tipset igennem. Og så er det på tide bare holde en pause, og så sige, så kommer der tips tilbage. For det er meget meget længe, siden der har været det der med, at hvis man har lavet noget mad, og man har fået noget over, ikke. så kan man forhold fordel fryse noget ned til. jeg det tror, at segmentet i bladet har eksisteret i været i 40 50, 60 år. Ja. Så jeg tror ikke, det er noget af det, man lige stopper. muligvis. Vi skal stoppe med det. Ja, også fordi nu her... har vi været det jo. Vi mm, fint nok. Men, men nu får du i hvert fald en chance her, og så, Anders, så synes jeg bare, at du skal vurdere øh, benhårdt, om det er noget, øh, der er noget ved. Ja, du skal vælge i dag mellem nemme madpakker, k kødet med kartoflerne, eller praktisk ostebord. Toren. k kødet med kartoflerne. Hvis du har en rest steg til overs. <laughs> Jamen, det er der god Den er aldrig noget god Ja, det Rast det er et godt udtryk. Kom smukke. Har du rast steg til overs fra dagen før, så kom den i en kogepose og læg den sammen med kartoflerne når de koger. Kødet bliver ikke tørt, når det opvarmes på den måde, og samtidig har man sparet på energien. Hilsen, Peter, der har vi altså en krop i menneske, som, som tager noget forvejen, tager lidt kød, været igennem hele <laughs> mølle og ind i køleskabet, putter ned i en plastikpose og så lige og koger det en gang til. Der er ikke meget andet end, end, end, end kostfiber tilbage. Jeg er ikke tosset med rødt kød. Derfor kører jeg lidt igennem Godt. Tip nummer to. Når jeg har gæster til Osteboer, ligger jeg en banestandjol. <laughs> <laughs> Anette, hej. Ja, men det bliver jeg da søn, nødt Jeg bliver lige... Nej, det kan jeg ikke engang. Den har ikke en egen gang. Når jeg har gæster til Osteboer... Og... Bliver... Ej, det Okay, jeg taler om, det er langt Når jeg kæster til Ostebordet, lægger jeg en bane stagnolen midt ned ad bordet og fordeler ost, frugt, kiks, kokain og så videre på stagnolen. Så er man fri for at sende fadet rundt, så alle kan nå det. Og alle kan nå det, de kan spise, og det ser festligt ud. <laughs> ja. Det nåede du ikke, Anders? Nej, det nåede jeg ikke. Okay. Jeg tager den videre. Der er flere, der har nogle kokainreferencer her. Skinnende stål. Her er et godt råd til at fjerne fedtfinger og pletter på de hårde og Lade stål. På Brug. Det, ja, umtryk. Brug babyolie på et stykke køkkenrulle og tør af. Mm. Det er billigere end rengøringsmiddel og lige så effektivt. Ej, du Nu skal det? der komme med et tip, der er rigtig godt, imens vi kører den her. Ej, det er den at være på I dag kan jeg sige, mens du finder tippet, ja. at uh, Gry vil ikke komme ind og sige noget. Det vil hun først gøre i morgen. I dag vil vi til gengæld have 28 sekunder med Annette Heik, der fortæller om, hvordan Gordon Kennedy skal gøre for at blive god til Grand Prix Altså, Annette Heik giver andre gode råd om, hvordan... Man bliver god i Grand Prix, inden vi slutter programmet. Mm. 0 point. Okay, godt. Blødgør hård hud. Mm. Se nu, kan jeg mærke, <laughs> Nej, vi er Men du tror, det er godt, og så er det det, ikke? Jeg er ked af det. Okay, gør. Blødgør hård hud. Jeg lider meget af tørre fødder og hård hud på hælene. Et godt tip er at blande en kop skyllemiddel med to speskefulde badepulver og putte det hele ned i en plastikpose. Døb fødderne og lad dem, se, lad dem være der i fem minutter. Det giver de skønneste bløde fødder, og hele. <tryk> det skidte det var hurtigt fundet, Anders. <tryk> jeg blev nødt til at krydre det med øh, et eller andet. Så kan jeg, saver jeg min hele af. Nu har jeg ikke længere, døjer jeg ikke længere med høj hud. Høj, høj hud. <tryk> <tryk> høj hud. Altså, det, skal vi ikke bare lade dem ligge? Binden knude om. Jo. Om hvad? Om øh, en døde fugl? Om <tryk> <Posen> med Leverklodser. <tryk> okay. Altså, det er ikke sådan, det har været. Jeg siger, hjemmes øh, øh, tips er på en meget, meget kort liste af ting, der er på det, der hedder watchlist. De er ikke ud endnu, men det er helt med ikke ind.